Ám mostanra olyan gyorsan szeled át a medencét, hogy megnyerted az intézet versenyét is. Képes vagy rá, hogy leküzd, ami rád vár. Az nem volt olyan nagy dolog. Itt senki sem úszóvilágbajnok. Sohajtottam fel. De igenis nagy dolog. Két évvel ezelőtt még a lábadat sem merted bele a vízbe, most viszont jól érezted magad benne. Azért az akkor is más. A segítségeddel megtanultam, hogyan tartsam kordában a pánikot.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 Adok neked egy pár jó tanácsot. Fogd fel a dolgokat lazábban. Ne légy olyan merev. Emellett kétszer is gondold meg, mi szarad ki legközelebb a szádon, és is lázadó. Megmosolyogtatott, hogy kimondta a becenevem, amit az intézetben aggadtak rám. Amikor kerültem, mindenkinek neki mentem, vagy akit lehetett, azt szándékosan felidegesítettem. Direkt generáltam a vitákat, verekedéseket a büntetés reményében.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 Üdvözölt, könnyed mosoljál az arcán, Dániele, a bátyám.